Tauholmenissa noin 10 minuutin venematkan päässä Helsingin satamasta. Lähellä Espoon rajaa sijaitsee paitsi vanhan majakan riuttunut raunio ja lähes yhtä huonokuntoinen jääkelkka Verstas sekä aiemmin tiilitehtaan käytössä ollut savenuittoränni. Myös kivoille poikamiehille, mitä se nyt sitten tarkoittaa. No, siitäkin otetaan selvää radiopatiaan. Koe-eläntöstä ohjelmassa. Mä Mua henkilökohtaisesti kiinnostaa aivan erityisesti tämä saaristolaissiiderin salainen valmistus. Sala. Joo, ja se on kuulemma niin hyvä, että meinaa kieli mukana, kun sitä lipittää. No, no, no ehkä mä itse kuitenkin keskityn perille siihen perinteisten pitsialusasujen nybläämisestä kertovaan näyttelyyn, mistä Lubmanimake, tää Eli yhdessä Ollin ja Tarjan kanssa käväistään vielä viimeistelemässä matkakuntoa ja samalla vähän testaamassa välineitä varsinaista koitosta varten, eli se suuri juhannusspesiaali lähetetään tänä vuonna ulkomailla. Mitä välineitä sä nyt tarkoitat? Välineitä välineitä. Onko se on jotain naisia niin keittiön puolella, no, Tietääkseni ei. Siellä on hyvin, hyvin tarkka seula, että kuka sinne otetaan töihin. Että jopa monille kuuntelijoille tuttu kulivilihummeripoika Repe Hiltunen on jostain syystä saanut kuemaan elinikäisen porttikielon Talholmenin tavernaan. Ja ilmeisesti koko saarelle, joka edessä siintää muuten kutsuvan houkuttelemana ja valmiina vastaanottamaan meidät kesäiseen seikkailuun. <tulua> Ei, joo, oikein Aijaa. sydän meni pohjasta Kiitos, kiitos Mä nakki hemputin nakkihemputin neljäs Mut mua kutsutaan hemputtimeksi. Jaha, minkäköhän mi mi <tulua> takia No, täältä A nyt kuitenkin tullaan tavoitte. Anna, Olli, anna mulle se mm. reppu Ja mm. reissuanteeni niin mm. jostain kanssa nostaa sen mm. 822 tänne laituille no, me... Ei ole mitään karvinnut tuolla Niinku tuommoista tulijasta ollenkaan Ihan suorta luotta nähnyt vaiva. Ne snakkeja ei saa porukolta, merenne oi, oi, Jumala, varo, Mä olen Kati lukkarina tämän rosvojoukon muonittajan mm. mökkiemäntä. Tämmöinen tavallinen teltahengertajan. Kun Jumala. asutaan tällä hetkellä, kato teltassa, kun pojat pyskatti soikon, ne polttivat sauna saunakamari. Et sauna jäi, mutta kamarit oli Toissa viikolla palo talho meni kavernaan. Se on nyt enemmän tätä tämmöistä Tämä on kerrassut tyyliä se taverna. Niin, mutta tarjoulupuoli pelaa kuitenkin edelleen paljon. Mm, mm, kyllä. Se. kyllä. Jumala, ja ympäri vuorokauden kun kelloa tilautta, niin... Saat oot muone vai keskellä yötä kaverin. Mitä? Tai niin kuin kaveriksi jonkun yömyssyn. Meillä on täällä nyt uusi viinuri, no. Vilerin markku. No nyt pitäisi nämä tavarat saada nostettua no. venestä. Joo, siellä on lisää nyt. Täällä on, nyt. on näitä viittää, joilla on tavoilla. Kyllä toi tuommoinen nativaarinen olkalaukku mahtaisu soola. Tämä vai? Joo, oh, kun sopis. Katso mun kampauspöydän Ma... tuolin päälle sen kanssa, se kun se Mitä helkutin? sytykkeitä osiin tuo kassissa. Tuossa paperisilta. No, <tos> no vastia, ei, myyvää. ei, siis nää on meidän kuuntelijakilpailu vastauskortteja ja kirjeitä, että näiden joukosta olisi tarkoitus tänään arkoa pari onnellista voittajaa. Aina. Kattokas, mm. kuin korkealla on vesi. Kun torstaina Kattokas. piirsin tällaisen pilin kuvan tohon kallion, niin Jaha, nyt hei, ei jurkaa näin joo. muuta kuin mutteri. <tos> Sulli, Et, ne on pussit ja se vänkkirää varsi veden alla, kun mulla oli Vilenin Marko malli Ei ku se hyytelevaunun hyysääminen loppu nyt kun mä sanon Vaat täälles vaik sen lainatun taikaviitan ja tuot esittäytymään Minkä. Kun tää on tämmönen taiteilija tää Vilenin Marko no Ei, eikäkin ne no on kaikki mun parhaat polttovarityökset Siellä täällä ei joku murto osaa Jos sitä käy omista töistä mutta minkä aikaa me sitä taas jatketaan, vaikka... Aina. Joksaa omaa pelikarjaa. Hei, nyt aloita mitään muuta. meillä oli kunnon ihmisiä hyviä tyyppejä. Kun kato, mitä ne toi tuulessaan. Ton Tuon mä ja sitten tuommoisen hilpeä hattu No, se on kylläkin olin, tai yliisänneet siellä Kranströmin Mutta tää on mun madmoa kun Mä voin kyllä lahjoittaa, kun mä saan näitä tavarat Mä ensin no. kaappi. No, ainoa kaappi tässä olla se mun ittenimaalla. Mä kyntän teläkalta Mutta sen saakin tyhjentää, kun ei siellä on muuta kuin käytettyjä kumeja ja joku hiiren paskalle haiseva väsy tai liepu tai mm, sitten mun no, mm -hmm. Mulla on tässä alkussa muun muassa rikardot saatu siis aito Conchita, Lorenzo, nee, nee. Giganto, kun Rencho Rentho ja kitainen kokotiet eli kunnon slameet ma Käyttänyt niitä, Oi. siis kun kännissä tai pikkuhiplakas innostuin niin ehkä vähän liikaa siellä Sorondon syyskarnevaaleilla, kun ne vaatimella vaatimua esittää sen flamenco-numeron ja pörkele oli käynyt kaksi kertaa tanssitunnilla. Mm. Kyllä se nykyisin sujus huomattavasti sulavammin tai oikealla tavalla mm. töksähdellen se granone, eli kurkitanssi, missä mä silloin kompostuin. kun oli oikeuden pöytäliinassa Oi. pitkä hame täällä ja siinä oli vielä niitä tupsuja. Ja hotellisenkin hönttipömsyt. Mikä helvetti? Niin, kun se tykkää vibuu sitä piano-pimputta ja rumpukepillä ja lopuksi vielä jumputtaa, kun se on säveltä. säveltää. Siis just tämä pullisen pibu No niin, just se. Joo, joo. Nyt se ovi lukas, että täytyy tulla myöhemmin uudestaan, kun se siellä säveltäy. Eli Talholmenin Rantakallion vedenkaivertamaan luolaan on pikkuhiljaa rakennettu laatuluokan studiota. Ja studiopäällikkönä häärää melkoisena koilajanpuusta friikkinäkin tunnettu pohjois Pertti Pibu Pullinen. Me toivon mukaan päästään piipattamaan sisällä studiossa vähän myöhemmin, kun se pahin luomisen tuska säveltä ja pullisella helpottaa. Kauan mukavaa, kun se muu luona käy väliin, kun on niitä aivan kipaleita. Ja... Hyvä väittää, ne no, on hänen sävelyksiä, <laughs> ne niin, kuin Elviksen ja tiittäsit jo Paul Ankan parhaan. No jonkunhan ne täytyy säveltää. Silloin aamulla ne appa kengät taas jalas, kun se Oi, lomsi kakalle, kun meillä on huusi remontti kesken ja se käys kusehaju kuulemaan henkeen, niin silloin erikoislupat tuo tuolla laiturilla. Ee, myös Marbeliassa ja Santa Dolmaksessa kukkuu käki vähän vaan isompi ja eri värinen kuin tämä Suomessa. Mm, mä oltin ainoa kerran käynyt katso ulkomailla. Ah, Suomen hei. Minnessä. Joo, joo. Tuli kyllä kaikin puolin kiva reisu, kun rökkakuskien kanssa katso tanssia jyttytentin koko yö siellä laivalla, kun pyttiä ei ollut katso kella ja... Autos ne ei antaisi Tentimme yhden keromaan mörskää, tai sinne hyttiin häntimään. No siinä on varmaan sellainen takajatus, että ja. jos laiva sattuisi vaan niin sieltä autokannelta ja vielä auton sisältä on aika hiton hankala päästä ulos. Vaikka ollaan me, mahlalaamme Mirko ja Metsälä autin kanssa reissattu useimpiin muihin saariin. Mm. Metasomakseen ja papanoksen saaristossa jo 70-luvulla sillä tavalla, että yksi tytö Mistä rekkakuskin kanssa ja lankömpisit mm. sillä välin pressun Tai joskus jopa sinne ohjaamaan hyvinkin taakse. Että mm. Kyllä siinä yhden kesän aikana ehkä aika monen rekkakuskin kanssa virkutella, koska satuneesta syystä se tehtävä lankesi luonnostaan lievällä ja likalle. Meistähän on olemassa sen laulukin, mutta mm. mulle tuli nyt vaan mieleen, että itse asiassa mä oon samalla tavalla tupsua vilauttamalla myös majorkalla ja Monterell puertossa Siis mä tutustuin nimenomaan Rekan lavalla Rikadon bändin poikiin, jotka lienee kokonaan ilman sovittua palkkaa jossain hotelliyökerhossa. Ja ne olisi ollut todella pulassa. Ja mä niille sitä 100 000 pesetään, mikä nyt ei siis Suomen rahassa ollut siihen aikaan mm. kuin 400 markkaa. Ja mä olin just erotiikka ravintola Concordiasta kuitannut kolmen kuukauden liksan ja lomarahat. Ja lomalta paluu rahat, vaikka mä siihen paskalla enää, enää koskaan palannutkaan. Oh. Mä toimin kato siellä oman toimeen ohessaan myös vastaavana Eli suunnittelin kaikenlaista kivaa asiakkaille, mutta että ei se ollut mitään verrattuna siihen Villi jota nämä rancherot ja roguerot mulle vuorostaan tarjos. Tähän Ricardoon niin mä tutustuin vasta pari vuosikymmentä myöhemmin, vaikka bändi oli mulle jo ennestään tuttu. Eikö se käki, mikä kukkuu? Niin, joo, joo. Ja meillä nyt vuorossa kulkusten Aina puolelta vaihdetaan kulkusia. Mitä se mm -hmm. tarkoittaa? No, tää alholmen on tämmönen nudistisaari ollut aika pitkä. No, mutta nykyinen lainsäädäntö pakottaa pitämään vaatteita, ennen kuin ollaan sovittu vieraiden kanssa Miten? asioista, että mikä sopii ja mikä ei, kun meille sopii kaikki. No, no mä pidän tuon mielessä, mm -hmm. mut, mut. Mikä tämä kulkusten vaikka, operaatio? No, meillä on aina ryhmä vastaava, Me. tai niin sanottu esinahkamies, eli julli. Julli. roikkuu kulkuset killuttimista, että koko ajan voi kuulla, missä julli liikkuu, Juu. koska jullilla on oikeus ottaa omansa. Juu. Eli siis niin kuin nahkottaa tai nössäyttää mieleistä tai miekkosta. Nyt se on vähän niin kuin etuoikeus, kun kannat kulkusia, että jos josta kulkee joku kiinteä tai kiva näken en niin ei muuta kun kitara toi keksii haita rihuutamaan mitäs tota mantere puolella kuulin mm. luotettavalta taholta niin lohvistaa jallu kehu aivan helvetististä saaristolaiseenia mm. että mm. joo et, et, Missähän sitä pääsisi mahdollisesti maistamaan, kun maku on kuin venäläisen vodka ja puolalaisen kivihilipontikkaan välimuoto, ja mm. mitenkin puhutaan Seideristä? Kun meni musiikkistudiossa, meillä on mahdollisuus ainakin Markon mukaan vierailla viimeistään huomenna siis edellyttää, että me edelleen ollaan täällä Nakusaarella, koska se nyt ei ole ollenkaan varma. No, sitten vaan, en, tule, en tule aika niin pitkäksi, kun ei tule tänä kesänä ketään muitakaan. Mm. Tämä no, missä... niin, aika kauheita huutamista. Kun minä mukaan muna oli esitell kauppallinen kuljetta ja mun. sitten heillä on hei pihanskassa juhanusjuhlille. Jotakin herran. jää kirkoilijää töitä nyt takaa puolen. Mm, kaverin reflexin. No, se, niin. se oli vaan käteen ensivussi, kun sillä oli puolta pienen piepötin, että pirutta niin pikkasen Tämmöistä oh niin tämmöistä eespääsliikettä. Oi Ne oli sen kamerit sitten nähneet sen ja vedän siitä omaan johtopäätökset. No, ehkä ihan aiheesta. Mä valitsen poista sitten se voittaja. Kun... No ei, se menee turhaan monimutkaiseksi. Wow. Ota se kaksi korttia ihan mistä tahansa postisäkistä, niin ne on sitten voittajat. Mm. Eli muutama viikko sitten me kysyimme kuuntelijoilta, että kuka Koe-eläinpuisto-ohjelman juontajista on erottisin eläin? No ei, vaan mikä asia yhdisti kaikkia ohjelmassa kuultuja musiikkikappaleita. Ja se asia oli tietysti sade. Onnettarena toimiva, muonitusvastaava. Kati Lukkarinen nostaa oikein vastanneiden korttien ja kirjeiden joukosta nyt kaksi onnellista voittajaa. Ole hyvä. Näitä vastauksia tuli siis aivan mieletön määrä. Kiitokset kuuntelijoille. Eli ensimmäinen voittaja, joka voittaa mukavat mokka Pokka vai lausutaankohan tämä motsa-potsa-buutsit tai varrelliset saapikkaat on erikoisohjelmiston suunnittelutyöryhmän toimeen panevan osaston esimies Pauli Makkonen Helsingistä. Onnittelut! No. Tässäkin niin yhteen. Näistä pysty oikein mutta tuo on tommonen. No joo, no tässä onkin kiva kesäinen kurre orava kortti ja ihan oikea vastaus eli sade. Ja kortin on lähettänyt sisäisen postin kautta kokonaan ilman postimerkkiä näemme. Ylen ohjelman kehittelyosaston nuorten viihteen vastaava suunnittelupäällikkö Pauli Makkonen. Eli Paulille meni myös tämä jännä nopeutta ja nokkeluutta vaativa koko perheen yhteisiin illanviettoihin tarkoitettu vääpelin pääpeli, eli jonkinlainen peli mun ymmärtääkseni. Ja ylimääräisenä erikoispalkintona arvotaan vielä aidot kikando eli kunnon flamenko-tanssikengä. Ja nämä karminipunaiset kaunottaret saa ohjelman vakio kuuntelija Pauli Makkonen Helsingistä. Nämä on kaikki Hembuunan suvun kalavesia. Ja jo, jo, jo. vuosisadan takaa. Et jo prinssi halkerin aikaan, tai ne istutettiin taimenia. Taimenia? Vai oliko se taimia? taimia Ehkä vaikka. se oli taimia. Kyllä. Ja ne on sitten tuo pahinta niin puutarhassa ne taimet. Miten, miten täällä on niin paljon päässyt palamaan rakennuksia ja maata ja metsää ynnä muuta? Tai, tai siis mistä nämä tulipalot johtuu? No, oon no, no, kyllä, mä oon kyllä, Kuvan kankaan niin, oh, se Se on se on aika iso Joo, on mussakin syytä. turhaa turhaassa pömpeli itse syytä pelkästään. Kun pitäishän ne palovarottimä tai joka kiinni. huoneeseen, tai olisi sitä niin, asentaa samoin kuin tuonne telkkäin. Et mä jos olisin ottanut onkei, niin sen sun anelimisen ja ruinaamisen, niin ei. Ei tässä olisi tälleen päässyt käymään vai Ootsä lupupumpeli mun kanssa samaa mieltä no, Niin, se, niin se, se onkin se ja että on. Aina kun mä innostun mä saatan sit naukua koko ajan Tai huutaa niin kuin täysin Siis menet että me ihan oikeasti kalastellaan mm. tässä nyt säilykepurkeja purkkeja suoraan merestä vai? Juu, kun se huoltopromu kaatu, mikä oli tässä ankkurissa. <tos> ja, ja siellä oli yli kolmen vuoden elintarvikkeet, onneksi säilykkeleet. <tos> niin. Siellä ne viileessä valmiina, ettei ei muuta kuin perätä ylös ja kansi auki ja napkimus sitten kala <tos> <Jaa. tos> Tai kalasäilykkeet, tai hedelmäsorpeet. Niin. Mm, siellä on jopa säilettyä seebran sepran mikä nykyisin on rauhoitettu. Sitä ei saa enää mistään. No ei kai. Ja sit vastiin. elävänä sammakoita mistään nopeasti ja vaivatta maukasta ruokaa vaativaankin makuun. Ekan kerran mä säilykepurkkeja kalastaa, Eikö tää vaadi mm. mitään erikoiskoukkua, vai käykö tähän ihan tavallinen krokodil? Joo, mut siihen kuuluu kiinnittää se magneetti. Aha. Niin kuin niissä kun muuten voittaja vie kaiken. Se olisi poikki tai kulki murkina, kun käsi käsiä saakka tule yhtään kulkeen malle. Ihanaa, että joku suostui mun tukan pesemään. Kyllä se olikin paskana. No joo, ja kuule ihan takus täältä takaa. Nyt se on taas. Eli me pääsimme kanssa tyttöjen vuorolla saunomaan tänne ja pojat tulee ensin pikkasen myöhemmin kun niillä on nyt jotain muita hommia keskenään. Ei kai ne on komohomppeleita voi kestä ja ole. Kun ei vaikuta No ei varmaan. Ja miten sitten? Sehän on jokaisen henkilökohtainen asia ja mä tunnen monta kivaa kukkelia ja tinttiä. Aattelin vaan varoittaa, kun ne on makkkoja, varsinkin Marko, helposti innostuvaa sortia. Siitä pääsi sitten eroa enää ikinä. Sinun ensi boyfriend Kuupan kimi. Tulee kautti itse saa naiset, että loppu se kiinnostus vasta siihen, kun sillä oli se vaan ne valmis. Niin. Viimeisiä viitoja vielä tehtiin, niin se oli sitten vasta Marko myöntänyt, ettei enää kiinnosta. Et se itse kertoi Kimi tai Perja se on nykyisin, niin vielä niin keväänä, Jokka huuluu päivän tavattiin. Voi tuntee sitä pitkä huiskeita hutsuleena, kun silloin ei kato 30 senttiset ja, korot. Ja, ja joku leopadde nahkana lannenvaate ja läpinäkyvä ei, päällä. Jo. Ja hönnöissä kun tavattiin, niin silloin oli Markon kivipesti tarkki <tos> alassa. Ja joku karvokalus pusakka no, mistassa ja nooma täynnä näppölejä. <tos> Et sitä se yksinäisiin teettää. Niin kuin joskus näin kukaan, se oli näyttävän näköinen noin. No se, oh. kasti Marko mennä saunaan valmiiksi odottamaan, niin hän oh. hakee pari pulloa Että et mä todellakin pyydän <tos> anteeksi, <ammessia>, että mä <tos> tälleen arvon häiritsemään arvonlaisväkeä, koska... Se ei ollut mun tarkoitukseni tulla tänne haahuilemaan, kun tytöt on tää pesulla. No eiköhän me Katin kanssa pahemmistakin painajaisuunnista on. olla joskus nyt kärsimään. Ja, joo, ja, joo. ja onhan meillä ihan kivat tällaiset kietasoliina pefletti pelavat pyökeet ympärillä, tää, me nyt ilko sen takia koillaan. Että vaan. Marko mainitsi olleensa täällä Tallholmenissa jo 60-luvulla yhdessä isäpuolensa ykän ja naapurin <tos> titisedän kanssa uimassa ja... Mitään muuta täällä nyt oli tapana touta No, mä keräsin perhosia kun äijät paini heynikossa siis ja... Yleensä ilta minä hän asti ja minun kun lähettiin kotiin ja mun piti äidinne kertoa, että ne oltiin ne oltiin vaan kaksista. Jaa, jaa. No, no, no. mun setäni perjähempuudella piti täällä jo siihen aikaan poikamiesten pensionaattia. Ehkä tänne järjestettiin sitten jotain päivämatkoja tai muuten, vaan päästettiin silmäruokaa lähemmäs. Kyllä, kyllä. Kun no. ei silloin vielä voinut vapaasti mainostaa noin. sitä kouhua. No niin! sauna vapaana. saunavapaana. Se ei olisi sinne odottelemaan sitä unelmiensa prinssiä. Siis pff, mitä se jäi sinne odottamaan? No varmaankin no. ja Marko saunoissa me Kurthenbuudan kanssa päätimme tulla tutustumaan tähän maineikkaaseen musiikkistudioon Talholmenin saarella. Ja koska täällä nyt työskennellään tälläkin hetkellä jonkin sävelteoksen kimpussa, me sovimme, että mitään haastattelua tai, tai muutakaan häiriötä täällä ei suinkaan ole tarkoitus aiheuttaa tai tehdä. Musiikin monitoimimies Pertti Puulinen antoi kuitenkin kasetin tai tällaisen dat jolta löytyy hänen oman Peput-yhtyönsä kuulemma tarttuva hittistyke. Joten maestro, luvalla me kuuntelemme kyseisen dueton, jossa Pertti esiintyy yhdessä ystävänsä tai ystäväkkärensä Kiiran kanssa. Ja mainittakoon, että Pertti laulaa esityksessä ensimmäisenä solistina. Voisi tällä mankalla kuunnella dat se on, se on siellä jo vain. Ja yhtä tarkkaa työtä studiossa tehdään joka ikisen soundin kanssa. Mitään ei haluta päästä läpi keskeneräisenä. Kuulemma, tätäkin rumpuvirveliryskettä on kuunneltu jo kolme viikkoa välillä vähän. Vaan säätään diskanttia tai bassoa ja tässä on kyseessä kuitenkin demonauhoitus. Eli yhtyö on nimeltään Cooperin Nelli. Eikä se edes hyvittänyt mitään, kun se on sitten se ihan oikeesti oljottui Markoa siellä saunassa, eikö se ole ihana rauha ja raukea tunnelma tälleen saunan jälkeen, kun käki kukkuu ja laineet liittävät vasten, kun tässä terassilla Törsä levällään luikoilleen. Tässä mä aina kuuntelen linnun laulu sit, tai sitten Meillä on Malesiassa, tai siis Ekkukaisalla mun miesystävällä on Huola lumpuri lähellä Fulang dosa kerrostalo on yli no. 1404 luksusalueella. Ja siinä on ihana terassi, jolta voi kuunnella paikallisen Päkä Päkä Ding Wing laulua. Ja se ihan selvästi laulaa Päkä Däkä Wing Wing, päkä, deka, Wing Wing. Se nimikin tulee tietenkin siitä, ja Malesiassa on jopa suosittu lauluyhtye nimeltään Päkätäkä win Wing. E ei tosin yhtä suosittu kuin Kanu, China and Mukherje, joka voitti tänä vuonna Aasian visionin niin sanotut Aasiviisut. Niin kuin Ekku sanoo, kappale tere iskämään natsingeen, eli ei tunnu missään. Ja hullointo on, että sama kappale voitti jo toisen kerran. Eli pari vuotta sitten, ja nyt, kun Kanu, Gina ja Mukherjee on leikkauttanut itsensä naiseksi. Mm. Joo, ja Mukherjeestä mä on ihan varma, koska se laulaa edelleen aika matalalta. Tere iskka mennäkin, tere iskka ei tunnu missään, vaikka vempulat vedetty veitsellä veksi. Tämähän on tulossa Suomeenkin tämä sama villitys, että leikellään ruumiin osia pois, niin kuin sormenpäitä, tai sitten just koko kulli. Ei yhtään kyllä maistu siideriä, tai, tai maistu niinku miltä. No, ja se siitä, et se ei ole siideriä. No, siellä on vettä. Ihan Täh. tavallista Täh. pullotetta lähde vettä. Et koeta Tervin. nyt jo päättää, että rootit tää saunassa siideriä vai Vilenin maaperkoa vai mua? No, Ihan tuli. näytti niin kuin sä olisit vinkannut mulle silmään, että suida Hei. tuida haluat naiva. Se naivaa. Siis mä sain joku roskan silmää sieltä teidän terassilta vaan. Ah. se Markokin sit siiderille? se Siiderille? Niin juottaa mut humalaa Voi tulla nimittäin aika no, kauniin Mitä? Sä siviputki tämmöses sä tykkäät, vai otanko käden pois? Ota, ja ennen kuin Aino. mä otan tai revisen kokonaan irti. Tuli sitten niinku se kasino oko. Jos mahtuu, niin otan... Oho, katos, joo, ja, niin pohditte että Lataa. Lataa, show. ja meno Kyllä, kyllä. Mut Joo, ja ollu tulasti tänne niinku ravi isännä. Ravi hevosuks. Joo, mutta No, miten se rotta tämmöisiin ideoihin Meinaa, se ei ole meille ilmoittanut itsestään mitään moneen monen viikkoa. Ei, kun studiot ja muut tilat valmiina ja poikapändin jäseni tarjoaa joka suunnasta. <tos> nimenomaan jäseniä. Nimenomaan. Et, et luulis sellaiselle Univormu-veikolle että olevan maanpäällinen paratiis. No näin on. Mä. Ei teistä tunnu normaalilta kuin josta korkeintaan. No Tässä täs olisi Ollille tämä sombrero. Mikä vitu sombrero. <tos> no sombrero. Kyllä kun vileni Marko pyysi että sä pistäsit tämän päälle stään. valkoisen päälle. Tämähän kun sä saunaan. Saunaa. Juh, sit itellä pelkästään päällä, niin ahkaset hapsulahkeet. Pistetyn lasiseinän takana pullisin Pepe tekee tai oikeammin luo taidettaan. Pompin on aina istuttava työn alla olevaan kappaleeseen täydellisesti. Tai sitä ei käytetä, vaan tilalle luodaan uusi... TV Ykkösen Lappiaheeseen seikkailusarjaan Porona Pusero ja källäkankaiset housut. TV on säveltänyt ja sovittanut musiikin, jota tällä hetkellä työstetään kuumeisesti tuohon ensiilta jo vajaan kolmen kuukauden kuluttua ja teemamusiikista puuttuu vielä pari kolme lyömäsoitin raitaa ja syntetisaattori soolo. Käy studio studiossa laulamassa, vaan on, onks teitä itte yrittänyt piipittää niinku naisen äänellä, ku se kuulema tykkää kovaa ja korkealta laulavista solisteista? No muu ei oo yhtään, katso savurkorvaa, toi ristukaiu jo. Mä oon muutenkin puoli kuuro. Mä on luonut tänne kaupan veneet silloin, kun se on mm. vielä poikkea starhoumenis, niin tota munkkii ja ja merkkareita ja sylint mm. oli purkaa, ja nyt kun se olis tosti niin on pitänyt Damströmin kauppa tuorasti piiputupakkoa. En mäkään ota laulamassa käyni katsomassa vaanko on jotain kiinnostavaa ja pedillä on sepäät silmät. Niin, mm -hmm. se on käynyt kyllä hyväksi ja nyt on nyt sille niin hyväksytty. Kun... Olen itse halunnut hoilaa. ja vähän soittaa kitaraa, kun mä olen tykännyt musiikista, Et se on niin kuin villitse, tekee levottomaksi. Mm. Mä oon Michael Jacksonin ja Dingon keikalla vetänyt käteen ihan siihen eturivis oh, että oli ne aikanaan. I asked if Joo. Mut se peräkopi ove lukkoi, joo, voi nukkua ihan rauhassa. Siellä olisi patjakin valmiina. Joo, ja kuulemma ja se siitä rauhassa lukkuisesta, kun saisi kuitenkin sisäpuolella. Tästä ei muuten mitään ihan älyttömät pitkää matkaa olisi Mela Holmeni tai Melsteni, mistä Kruukkorsin Nisse voisi tulla veneellä hakee meidät sinne Villaloposeen. loposeen. se on? No kun on huuvilla nimeksi Villaloponen, kun monta vuotta yhdessä järjesteltiin matkoja nuorille yritysjohtajille ja jopa niin hyvin, että se on yhden kanssa laillistanut sen suhteensa. Mutta Mikki tai se Missu tai Mikko ei niissä kanssa yhtä näkyvästi kyllä läpi toisiaan, niin kuin täällä olevan tapana. Jostain voisi tilausvokkerilla kyyt, sä te meidät vaan pelkkiä. Mä Nisselle, se tulee vastaava. Tuleehan se täältäkin hakemaan, kun tää on tuttu paikka. Joo, se aikoinaan, jos Tyyläs pörisilän kanssa ja... Misun sun tai sen muutaman kerran treffannut toren siellä homomaniassa. Mä voisin koppilin kylin lähtee valta saavissa kun siellä on elvitä hyvin se ruokasalikalusto. tai pöytä ja kaksi tuolia. aito pienen vet veet, ne maksaisi kaupassa vähintään vanhan satasen tai 17 euroa kipalemmin tuolit. Tuo no, sopii skotut tähän virassalle, kun sukkahousut kimpäisivät. Kyllä varmaan, joo. Mahtais, tuo kopteri kaksi puolia? <köhö> sellainen tämän levynen tummaksi lakattu ruokapöytä. No, tuskin, tuskin mahtuu. Mahtuisiko edes kaksi Peter puolia?